Предназначение на дихателната система. Седма лекция от втора година на младежки окултен клас, държана на 22 ноември 1922 година, Сряда София. Фир, Фюр, Фен, Таоби, Аумен. Тайна молитва. Прочетете сега положителните думи, които сте написали. Следния път ще прочитете отрицателните думи. За следния път пишете върху темата предназначението на дихателната система. Сега ще ви дам едно психическо упражнение, което ще правите сутрин след ставане и вечер преди лягане. Ще вдигнете ръцете си нагоре и ще произнесете думата светлина, като наблюдавате каква промяна става в състоянието ви. Упрежнението ще продължава от 10 до 25 секунди. Ръцете се поставят една до друга пред челото с длани обърнати към лицето. След това ще свалите ръцете си долу и ще ги поставите на горната част на носа, като произнесете думата благоухание. Като произнесете тази дума, ще наблюдавате каква промяна става в състоянието ви. Най-после ще поставите ръцете си под носа на горната устна и ще произнесете думата сладост. Пак ще наблюдавате промените в състоянието ви. Първата дума, която ще произнесете, е светлина, после благоухание и най-после сладост. Думите вървят от възходяща към нисходяща степен. Материята на думата светлина е най-рядка, после е тази на благоухание, а най-гъста е материята на думата сладост. Сега на вас се вижда чудно защо ви давам темата предназначението на дихателната система. Какви знания имате за дишането? Защо диша човек? Човек диша за да поддържа живота, горенето в своя организъм. Какво нещо е горенето и какво дишането? Според някои дишането е процес на чистене. В белите дробове има повече от 600 милиона клетки, затворени в малки стаечки, в малки лаборатории. Когато въздухът влиза в белия дроб, всяка от тия клетки за кратък момент изпълнява двойна служба – физиологическа и психическа. В този смисъл дишенето е двоен процес на хранене. В една минута човек прави 20 вдишки. 20 обяда, а в един час 20 по 60 равно на 1200 вдишки. 1200 обяда. Ако всеки такъв обяд струва 100 лева, значи за един час за всеки човек се изразходват 120 000 лева за дишане. За 24 часа пък той ще струва на природата 2 милиона 880 000 лева. При всяко вдишване, природата слага трапеза на човека. При всяко издишване, тя вдига трапезата. При всяко вдигане и слагане на трапезата, работниците извършват своите задължения. Сложна е работата на тия работници, които имат крайната задача да пречистят кръвта. След всичката сложна функция, вие считате, че тия клетки не са разумни. Разумни са клетките на човешкия организъм. Клетките на всеки орган, на всеки от от човешкия организъм имат специална служба и предназначение. И тъй. Дишането е двоен процес. Физиологически и психически. Крайната цел на дишането като психически процес е пречистване на мисълта. Следователно, Дишането е свързано с мисленето, смисълта. Кое е най-доброто дишане? Има три вида дишане. горно, средно и долно, според това коя част от дробовете взима най-голямо участие при дишането. Белия дроб представлява сложна лаборатория, в която се кръстосват много енергии. Праната от въздуха прониква в белите дробове и помага за озонирането на кръвта даже и там, дето въздухът мъжно може да проникне. В така причистената кръв се влагат елементите на живота. Най-добро е пълното дишане. За пълното дишане помага главно любовта. Значи, любовта е първото и необходимо условие. За пълното дишане. Когато диша, човек трябва да оценява въздуха, като незаменимо благо. Когато гледате на въздуха, като неоценимо благо, той прониква и в най-отдалечените клетки на белите дробове. Изпраща им своята прана, своята жизнена енергия, която те извличат и изпращат по целия организъм. Значи, Любовта първо засяга белите дробове. Който люби, той се разширява. Разширява белите си дробове. Когато човек възприема едно благо съзнателно, с благодарност, любовта започва да действа в него и го повдига. Тази любов е положителна, възходяща и разширява човека. Всяка божествена енергия която слиза отгоре, трябва да мине първо през дихателната система, оттам да се качи в ума и после да слезе в сърцето. Когато се говори за любовта, мнози наказват, че любовта е сляпа. Този израз е останал от времето, когато човечеството се е намирало под влияние на Луната, в периода на постоянните промени. Всъщност, Любовта се проявява в разумния живот, защото сама по себе си любовта е най-възвишеното нещо в света. Дето любовта прониква, там е животът. Там е културата. Божественият ден започва с любовта. Казано е в писанието. И рече Бог да бъде виделена и стана виделена. Всеки може да каже да рече нещо, но за това се иска от човека първо да възприеме въздуха заедно с праната, с божествената енергия, която е вложена в него. Като проникне в ума и в сърцето, тази енергия ще даде по на човека да се изкаже да рече това, което е намислил. Следователно, който иска да говори разумно, той трябва да се научи правилно да дише и правилно да мисли. Правили ли сте опит да дишате тихо, никой да не ви чува. Когато дишате дълбоко, вие дишате с шум, всички наоколо ви чуват. Изкуство е човек да диша дълбоко, но без шум, никой да не чува. Когато дишате дълбоко, турайте ръцете си на стомаха. Тъй щото, при всяко поемане и издишване на въздуха, и ръцете да се повдигат. Вие трябва да изучавате добре процеса на дишането, да можете да го опишете и в физиологическо, и в психическо отношение. Изучавайте разните методи на дишане, за да видите кой метод да приложите като най-добър. Правете опити при всяка вдишка да мислите за светлината, за да можете по този начин да се свържете с нейните енергии. Тези енергии се намират във въздуха, от дето трябва да ги извлечете. Като мислите за благоуханието, ще извлечете от въздуха друг род енергии. Като мислите за сладостта, ще извлечете трети род енергия. Като мислите върху тези думи и същевременно дишате, ще видите, че всяка дума се отразява различно върху пулса на сърцето. Най-малките, най-слабите промени в пулса говорят за деликатни преживявания на човека. Резките промени в пулса пък говорят за големи преживявания на човека. Когато човек се въодушевява от възвишени мисли и чувства, биенето на сърцето му е ритмично, пулсът му е правилен, хармоничен. Когато човек живее в областта на грубите, ниските чувства, Пулсът му е дисхармоничен, неправилен. Той изгубва естествения ритъм на своя пулс. При такива случаи, струва ви се, че сърцето на човек спира. Така бие сърцето на хора, които страдат от сърцебиене. Едно трябва да научите. Да дишате правилно. Защо? Защото чрез правилното дишане ще пречистите мислите си. Ще пречистите кръвта си, ще пречистите и мозъка си. Като се говори за дишането, трябва да знаете състава на въздуха. Кои елементи влизат във въздуха? Въздухът е смес от една пета кислород и 4 пети азот. Значи, умственият свят борави с елементите на физическия свят. Какво се отделя при дишането? предишенето се поглъща кислород от въздуха, а се издиша въглероден двуокез. В какво състояние се намират елементите кислород и азот във въздуха? В молекулно състояние. Изобщо, когато даден елемент се е получил вече от някое сложно тяло, то е в молекулно състояние. Когато се получава от сложното тяло, като атомите му не са успели още да се съединят с молекули, той се намира в атомно състояние. И най-после, когато някое сложно тяло се разтвори във вода, елементите му се намират в фионно състояние. Кога са най-активни елементите? Когато са в фионно състояние. По-слабо активни са, когато се намират в атомно състояние а най-слабо активни, когато са в молекулно състояние. Човек трябва да се наблюдава, да види какво е състоянието му, когато е неразположен, възбуден, гневен и какво, когато е спокоен, добре разположен. Доброто или лошото разположение се отразява на дишането, на пулса. Който разбира това, по пулса на човека ще разбере неговото физическо и душевно разположение. Като ученици, вие трябва да изучавате всичките състояния, да различавате тяхната материя по гъстота, по състав. Например, каква е материята на гнева? Гъста или рядка? Гъста. От какви съединения е образована? От експлозивни вещества. Гневът е опасен поради експлозиите, които го придружават. Който се е разгневил, той се чувства като че е горял, като че е станал пожар в него. Много време трябва да мине, докато поправи всички повреди от този пожар. Повредите стават в неговия организъм. На какво се дължи гневът? На излишни енергии в организма. Когато човек има много желания, които не може да реализира, част от енергията, която е била определена за тяхното реализиране, остава неизползвана и тази енергия е причина за гнева в човека. Необработените вещества в мозъка предизвикват слаби процеси на гниене, на ферментация, вследствие на което се предизвиква гнева. Непостигнатите желания произвеждат гнева. Когато някой се гневи, това показва, че има много нереализирани, непостигнати желания. Какъв е царът на гнева? Да се реализират тия желания. Излишната енергия се събира за тушите на човека. В гневливите хора тези места са силно развити. Френолозите наричат тези центрове разрушителни. Тези центрове са свързани с двигателните мускули на устата. Затова, когато се разгневи, човек започва да мърда устата си. Който разбира закона за трансформиране на енергиите, той ще знае по какъв начин да отправи излишната енергия от ушите си към мозъка, да я вдигне на работа. Който не разбира този закон... Като се разгневи, той ще впрегне езика си на работа, напред, назад, докато изхвърли тази енергия навън и се облегчи. Езикът е картешницата, а думите – картешният огън, който се изсипва надясно, наляво, докато се свърши. Когато искате да знаете кои думи са отрицателни, идете при някой гневен човек, вземете лист и молив, и започнете да пишете. Той ще изкаже такива отрицателни думи, каквито в никой речник не бихте намерили. Ако искате да знаете кои думи са положителни, идете при някой благодарен, доволен човек и го слушайте. Като метод за въздействие срещу гнева, окултната наука препоръчва на ученика да се откаже от многото си желание. Не е позволено на ученика да има едновременно много желания. Защо? Защото не могат да се развиват правилно. Определено е колко квадратни метра земя е нужно за едно плодно дърво, за да вирее добре. Ако имате един декар земя, върху която искате да посадите лозови пръчки, вие можете да посадите най-много 10 пръчки. Посадите ли повече, те ще се развиват слабо ще дават хилави плодове. Следователно, за да не получите хилави плодове, не бързайте да реализирате всичките си желания наведнъж. Желанията на човека се намират в зародишно състояние и за това той трябва постепенно, едно по едно, да ги излюпва, за да може да ги храни. Да дадат добри плодове. Всяко желание на човека е капитал, който може да се превърне в кинетична енергия, но то трябва да чака времето си. Всяко желание е сила, която ще даде своите резултати, но тази сила трябва да се събуди на определеното за нея време. Желанието не трябва да се събужда нито по-рано, нито по-късно от определеното време. За всяко желание има определено време и пространство, когато то може да се реализира. Ако не спазите това време, ще се натъкнете на ред отрицателни състояния, между които на първо място ще бъде гневът. А като не може да постигне някое свое желание, човек завижда. Щом започне да завижда, ще дойде и гневът. Искате ли да се освободите от гнева, трябва да постигнете желанията си. За да ги постигнете, те трябва да бъдат малко на брой. Колко желание можете да реализирате годишно? Едно желание. Колко класа може да свърши ученика за една година? Един клас. Най-способният ученик може да свърши два класа на годината, а гениалният – три класа. И гениалният учи минава класове, но за него има особена школа. И гениалният човек е изложен на погрешки. Той има условие да греши повече, отколкото обикновеният човек. Гениалният много печели, много губи и много страда. Обикновеният човек малко печели, малко губи и по-малко страда. За да регулирате енергиите на своя организъм, трябва да дишате правилно, Дълбоко. И тъй, многото желания отклоняват вниманието на човека. Срещате някой човек, замислен, навел глава надолу към земята гледа. Този човек има много желание, вследствие на което и дишането в него се извършва слабо. Това е забелязано и в живота на видни артисти. Когато някой способен артист стане много амбициозен, Кръвообращението в него става неправилно, дишенето му непълно, следствие на което той се нервира и започва да се гневи. Царът против гнева е да намерите някой ваш приятел, който да е отрицателен, пасивен. Помолете го да тури лявата си ръка върху дясната половина на главата ви и ще видите, че след кратко време всичката излишна енергия от вас ще мине в ръката му и ще се облегчите. Вие сте били положителен, активен, а той отрицателен, пасивен, вследствие на което между вас е станала правилна обмяна. Значи, гневливият трябва да намери тих, спокоен човек, на когото да предаде част от излишната си енергия. Не е лошо, че се гневи човек, но трябва да знае закона, да впряга тази енергия на работа. За предпочитане е човек да се гневи, отколкото никак да не се гневи. Има хора, които са пасивни и като се разгневят, не могат външно да изразят гнева си. Те минават за кротки хора. Всъщност не са кротки. Пасивният гняв ражда страха, а активният ражда отмъщението. Особено силно и отмъщението когато някой се опита да се противопостави на гнева. Щом се разгневи някой човек, дайте му възможност да прояви гнева си. Спрете ли гнева му, той ще започне да отмъщава. Защо някои хора не могат да се гневят? Защото нямат излишък от тази енергия. Те мязат на онези пияници, които искат да пият, но или пари нямат, или кръчми отворени няма. Значи, те нямат условия да се напият и по необходимост минават за трезви. Те са готови да отидат в първата отворена кръчма и да се напият. Истински трезв, добродетелен човек е онзи, който при всички условия да пие, да се гневи, не може да излезе от своето равновесие. Такъв човек има воля, има самообладание. Онзи, който има слаба воля, той се поддава и на най-малкото изкушение Сега, като ученици на окултна школа Вие трябва да изучавате противоречията, на които се натъквате Вие трябва да изучавате разните състояния, които оживявате Някой път седите Чувствате се някак особено притеснен Не знаете де да турите ръцете си Турите ги отпред не ви харесва Турите ги отстрани или отзад пак не ви харесва. Ако разбирахте дълбокия смисъл на вашето състояние, вие лесно щяхте да го обясните. Ръцете представляват човешката воля. Когато не знаете турите ръцете си, това значи, че не знаете какъв ход да дадете на волята си. Като поставяте ръцете си отзад, отпред или настрани, с това вие търсите най-подходящия метод за проява на волята. Щом намерите подходящо място за ръцете си, вие вече сте решили въпроса по какъв начин да проявите волята си. Като пръв метод за проява на волята е прилагането на закона за трансформиране на енергиите в организма си чрез белите трубове. Източните народи обръщат голямо внимание на дишането като метод за работа в много направления. И западните народи са искали да използват този метод, но като крайни материалисти той е дал за тях лоши резултати. Те са искали по бърз начин да постигнат много неща, но скъпо са платили за това бързане. Любов се иска от хората, за да използват правилно науката за дишането. Без любов не може да се диша. Първото условие е любовта да участва при дишането. Не участва ли любовта при дишането? Никакви постижения не можете да имате. При това положение, организмът не може да се справи с излишната си енергия, вследствие на което в човека се зараждат ред отрицателни състояния. Когато дишането не става правилно, в организма се наслояват полуорганични вещества, утайки които са причина за всички болести. Благодарение на тия отайки, на тия полуорганични вещества, кръвта на човека не може добре да се пречиства и става причина за развиване на много микроби. Сега вече имате понятие колко сложен процес е дишането. Достатъчно е да си представите тие 600 милиона работници, които ден и нощ. Работят безкорисно, за да разберете какъв велик процес се извършва във вашия организъм. При това, всяка клетка има своя строго определена специалност. Ако не разглеждате този процес съзнателно, вие ще кажете, че не струва да се живее. Не, струва да се живее. Всяка вдишка и издишка е резултат на работата, на усилията на милиони работници. Следователно, дишайте съзнателно, с любов, ако искате всякога да имате добро вътрешно разположение. Разгневите ли се малко, цялата хармония в организма се нарушава, а с това заедно и дишането не става правилно. За да разберете колко скъпо струва всеки човек на природата, направете изчисление колко се изразходва за него в продължение на една година. Като знаете колко се плаща за 24 часа, лесно ще изчислите за една година. И това е разход само за дишането. Изчислете след това колко се изразходва за работниците в стомаха, в мозъка и във всички останали удове. След всичко това ще дойде някой да каже, че животът нищо не струвал, че всичко било даром дадено. Така е за онзи, който ни разбира. Онзи, който разбира, той знае колко скъпо струва животът и на най-малкото същество, а още повече на човека. Вие сте храненици на природата, без да съзнавате какви средства харчат за вас. Нема децата съзнават колко харчат родителите за тях. Обаче, когато пораснат, когато сами започнат да се поддържат, тогава виждат, колко много са коствали на родителите си. Не е лесна работа да се отгледа един човек. Когато направите точна сметка за всички разходи, които природата прави за вас, ще видите какво нещо е човекът. И тогава в душата ви ще се пробуди велико чувство на благодарност за живота, който ви е даден. Само при това съзнание. Вие ще разберете дълбокия смисъл на думите. По благодат живеем. Тайна молитва Фир, фюр, фен, таоби, аумен.